Ultima oră. La circ, un accident banal, un acrobat, un salt mortal și acrobatul nu s-a mai sculat. Alămurile din orchestră au tăcut, iar clovnii din arena au țipat, dar publicul din staluri n-a crezut că poate fi și un accident adevărat și-a fluierat. Sătarnic, mortul n-a mai înviat. Păcat. El. Era un tânăr acrobat frumos, cu corpul tatuat de sus și până jos, pe care publicul se minuna când îl vedea îndoit ca un inel sau când bara fixă se învârtea ca o morișcă de cafea cu balerina lângă el. Dar balerina nu iubea. Povestea lui, povestea mea, a mea, a ta și a altora. Același accident de circ, banal, o zi relași, și apoi la fel, cu aceiași balerină lângă el, alt acrobat, alt salt mortal.